Сумніви. У той день Зої працювала на автопілоті, а в голові у неї весь час лунали уривки з розмови з Генрі. По дорозі на роботу вона почала робити деякі нотатки в телефоні, а тепер вирішила переписати їх на комп'ютер, відсортувати і впорядкувати. У Зої, як у редактора, виробилась звичка обробляти потоки інформації та текстів, як це робить археолог з колекцією скам'янілостей. Перегортаєш, міняєш місцями і поступово народжується текст зі змістом та внутрішньою структурою. Правопис, граматика, пунктуація – все це може почекати. Найважливіше – побачити загальну картину. Вона прочитала свої нотатки. Більшість людей, коли починають заробляти більше, то просто починають більше витрачати. Усі думають, що розуміються, але мало хто цим знанням користується. Плати спочатку собі. Дехто вважає, що цей принцип – найпотужніша сила в світі. Десять доларів на день можуть змінити твоє життя. Вартість першої години роботи кожного дня залишай собі. І ще фраза, яку вона записала днем раніше. Якщо можеш дозволити собі лате, то можеш дозволити й цю фотографію. Вона все ще не розуміла, що означає останнє, а також твій фактор лате. Що мав на увазі Генрі? По дорозі додому, вийшовши з потягу, Зої знову вирушила до кав'ярні Хеленас, щоб спіймати Генрі і розпитати його про це. Але баристи в кав'ярні не було. Молодий хлопець за стійкою сказав, що він пішов о третій годині дня. «А, точно!» – відповіла Зої. «Він же о сьомій ранку вже був на роботі. Його зміна, мабуть, вже давно скінчилась». «Його зміна?» – хлопець посміхнувся. «Генрі не працює змінами». «Не працює змінами?» Така який час він зазвичай йде?» – запитала дівчина. «У який хоче», – хлопець знизив плечима. «Зазвичай близько трьох, але іноді пізніше або раніше». «У який хоче? Що це в нього за робота така?» Ці думки все ще крутилися в її голові, коли Зої підійшла до свого будинку. Відкривши двері у під'їзді, вона піднялася по сходах, натиснула дзвінок з табличкою Джефрі Гарбер і вигукнула. Піца в п'ятнадцяту!» Сусід Зої зверху, Джефрі, працює розробником додатків для соціальних мереж на фрілансі. Ще він заради грошей трохи займається техпідтримкою, пошуковою оптимізацією, рекламою для Фейсбук та іншими справами. Додатки для соціальних мереж – це те, на чому він мав намір розбагатіти. Протягом кількох років Джефрі пропонує Зої частку в тому чи іншому проєкті, кожен з яких, на його думку, от-от злетить і стане новим Інстаграм. Зої продовжує відмовлятися. Адже жоден з додатків Джефрі хоч малу частку популярності цієї соціальної мережі поки не набрав. Джефрі – хороший хлопець. Зої він подобається, але для неї в ньому занадто багато цинізму. Він занадто вороже реагує на багатих людей, незалежно від того, хто вони, і особливо погано ставиться до успішних корпорацій, типу видавництва, в якому працює Зої. А якщо один з його додатків, міркувала Зої, все ж таки підкорить ринок – чи не стане сам Джеффрі великою успішною корпорацією, яку зараз він так зневажає? Але незважаючи на ці розбіжності, вони хороші друзі, і раз на тиждень в них є традиція обідати разом по черзі замовляючи їжу. Сьогодні була черга Зої. Велика класична піца від Луїджі з усілякими топінгами, найкраща в Брукліні. Один дзвінок і піца вдома, і немає потреби мити посуд. Ні Джефрі, ні Зої не люблять готувати. Максимум, на що вистачає Зої, це підсмажити тост та іноді приготувати омлет. Її мати також не надавала великого значення готуванню, і в сім'ї в основному готували заморожені продукти у мікрохвильовці, а духовка стояла без діла. Бабуся Зої пекла, а мати бунтувала. «Піч, я навіть з глазурю впоратися не можу», – казала вона. Під час обіду Зої розповіла Джефрі про дивака-баристу. Зої щось приваблює в Геній. Їй подобається бути поруч із ним, він ніби магнетизує. Можна було б назвати його харизматичним, але це не зовсім так. Про те, що саме Зої ніяк не могла зрозуміти, так само, як і те, що саме приваблювало в тій фотографії. Джеффрі слухав розповідь Зої, не перебуваючи. Дівчина закінчила їсти піцу, витерла пальці і витягла ноутбук. У той день на роботі вона знайшла час і намалювала таку ж таблицю, яку зобразив у кафе Генрі. Туди її теоретичні 25 доларів на день перетворюються приблизно на 6800 доларів за рік, а через 40 років взагалі в якусь астрономічну суму. Зої відкрила цю таблицю на комп'ютері і показала Джефрі. «Подивись на це», – сказала вона, – «через 40 років, коли мені буде 67 і я зможу йти на пенсію», у мене може бути більше трьох мільйонів доларів, Джефрі». Юнак ретельно витер кожен палець, відкинувся на спинку крісла, облизуючи їх, і подивився на Зої. «Серйозно?» – сказав він. Зої, я тебе благаю. Десять відсотків? Як? Де ти збираєшся заробити ці десять відсотків?» «Такі відсоткові ставки давно минули. Крім того, вся ця система прогнила, і ти це знаєш. Чим більше ти відкладаєш, тим більше забирає держава. Що говорив Генрі про те, щоб відкладати частину зарплатні до оподаткування? Зої чи то забула, чи то так і не зрозуміла його слова до кінця. А ще інфляція. Ти знаєш, скільки буде коштувати мільйон баксів через 40 років? Хм, тобі пощастить, якщо зможеш дозволити собі на ці гроші купити старий занедбаний будинок. А пенсійний план 401К? Вони ускладнюють усе такою кількістю правил і обмежень, і всі вони спрямовані проти тебе. «В кінці кінців, хто знає, скільки ти протримаєшся на цій роботі? А коли підеш, що станеться з твоїм пенсійним планом?» «І без образ Зої, але звідки він знає напевно? Скільки цьому хлопцю? 60? 70 років? І він все ще працює баристою?» На це у Зої не було відповіді. Джефрій подякував за піцу і пішов до себе. Зої помила голову, розібралась і без того в порожньому холодильнику, помила і без того чисту плиту. Спіткнувшись, обзавалене речами крісло, вона нарешті зупинилась і зрозуміла, чому витратила 45 хвилин на прибирання. Прибираючи, Зої немов би намагалася відчистити слід скептичних коментарів, які залишив Джефрі. Таблиця Генрі, яку вона змогла сама намалювати, і його слова про те, що все дається нам з якоїсь причини, надихали Зої і, треба визнати, запалили в ній якусь іскру надії. Джефріш за п'ять хвилин ніби повернув її в безнадійну реальність. Такі відсоткові ставки давно минули. Зої вирішила подзвонити матері. Взяла телефон, зайшла в обрані контакти і після декількох гудків почула її на тому кінці дроту. «Привіт, мам!» «Привіт, дорога! Все в порядку?» Голос матері здавався втомленим. «Все нормально. Послухай, ти як там? Голос у тебе такий якийсь...» «Та це клятий гриб. Ніяк від мене не відступить. А от батько твій дуже швидко одужав». Відповіла мама, і коли вона зітхнувши заговорила знову, Зою відчула, як та посміхається. «Від твого дзвінка мені вже стало краще. Як твої справи, мила? На роботі все гаразд?» «Нормально, мам». «Послухай, хочу запитати тебе ось про що. У тата на роботі пенсійний план 401к, чи не так? Ти не знаєш, які відсотки він йому приносить? І що змінилося, коли він перейшов на нове місце?» «Ой, Зоя, я й справді не знаю. Твій батько сам у всьому цьому розбирається. Ти ж не думаєш прийняти ту пропозицію про роботу?» Зої почула сигнал дзвінка на другій лінії. Вона подивилася на екран, і це була Джесіка. Я поки не вирішила. Вибач, мені треба йти. Будь щаслива з тим, що у тебе вже є, дорогенька. Трава на іншому босі вулиці не зеленіша. Знаю, мам. Слухай, я перезвоню тобі завтра, обіймаю. Зої завершила розмову з матір'ю і готувалася тут же переключитися на дзвінок від Джесіки, але в останній момент почала сумніватися. Чомусь їй не хотілося прямо зараз про це з нею розмовляти. Вона не взяла слухавку, і Джесіка залишила голосове повідомлення. «Привіт, Зої! У п'ятницю все в силі, так? Цього тижня напої за мій рахунок. Побачимося! А, майже забула. Ти вже поговорила зі своєю керівницею про звільнення?» Зої поклала телефон. «Ні», – сказала вона в нікуди, – «ще не поговорила». Зої знову вже в сотий раз цього тижня задумалася про пропозицію перейти в агентство. Високі очікування, висока зарплата, висока відповідальність… Вона глибоко зітхнула і в сотий раз зрозуміла, що не знає, яке рішення прийняти. От Джесіка живе у швидкому темпі. Якщо стратегія Джефрі – прагнути до великого успіху, чекаючи свій зірковий час і багатомільйонної угоди, то Джесіка просто пробирається нагору, розштовхуючи всіх інших. Джесіка не готова підніматися сходинка за сходинкою, вона застрибує одразу на вершину. А Зої? Яка стратегія у неї? Налаштуй автоплатежі. У четвер вранці на вулиці було жахливо холодно. Зої загорнулася в пальто, але все одно відчувала, як холод проникає під одяг. Вона швидко йшла проти вітру. Дійшовши до Хеленас, вона зрозуміла, що сумнівається. Слова Джефрі все ще не покидали її голову. Їй не хотілося визнавати, що його цинічні коментарі змусили її сумніватися у сказаному Генрі та у власному майбутньому. Але якщо бути відвертою, здоровий глусту тому, що казав Джефрі, був. Може, їй просто треба забути про все це і продовжити працювати? Зої перевела подих, потягнула двері і увійшла до кафе. Генрі сидів за тим самим столиком в кутку і розмовляв з високим чоловіком, який міг би пройти кастинг на ковбоя. Краватка-стрічка, випрасувана біла сорочка, темні джинси, чоботи зі змієвої шкіри, обвітерене обличчя, яке виглядало, як топографічна карта С'єра Невада. Цікаво, думала Зої, чекаючи своєї черги за кавою. Чому Генрі зайняв цей кутовий столик, ніби це його робоче місце? Вперше з моменту знайомства вона замислилася. А може він не тільки бариста? Може він встигає працювати кимось іще? Але ж Барбара нічого про це не казала. «Доброго ранку, Зої!» – привітався Генрі, повітивши її. «Дозволь мені представити тебе моєму другові. Це Барон. Він працює в енергетичному бізнесі». «Бен Доусон», – сказав чоловік, стискаючи руку Зої. «Але друзі звуть мене Барон, і оскільки всі вороги залишилися в Оклахомі, то не має значення, як вони відгукуються про мене». «Приємно познайомитися, Барон. Зої Деніелс». Дівчина потисла долоню у відповідь. Рука Генрі була схожа на приємну тканину, а рука барона на шкіру буйвала. «Я вас не відволікаю?» «Ні-ні, що ти?» – запевнив Генрі, показуючи на порожній стілець. «Сідай, будь ласка!» Зої – цінитель хорошої фотографії, – звернувся він до барона, коли дівчина зайняла своє місце. «Генрі розповідав мені про свої погляди на час і багатство», – поділилася Зої. Барон підняв брови. «Так», – протягнув він, повільно кивнувши, – «три секрети? Плати спочатку собі і оце все?» «Саме так, розбагаті за десять доларів на день», – розсміялася вона. Барон знову виразно підняв брови. «Так», – повторив він похмуро і вернувся до Генрі, Морочиш голову цій бідній дівчині всілякими дурницями гуру кави». Генрі усміхнувся і нахилився до барона. «Вона вже багата!» – повідомив він довірливим тоном, просто ще не знає про це. Генрі подивився на Зої і підморгнув. «Хух!» – видихнула вона. «Яке полегшення!» Барон тихенько засміявся. Генрі захитав головою і уважно подивився на Зої. «Але в неї ще залишилися питання!» «І не одне!» – подумала Зої. «Питання справді є!» – погодилася вона. Як я вже казала, я не майстер планування, коли йдеться про гроші. Усі ці збереження по долару…» Генрі кивнув. «Чесно кажучи, мені досить важко дотримуватися плану», – продовжила вона. «Я зрозуміла всю цю ідею плати спочатку собі, але просто не зможу дотримуватися цього режиму протягом тижнів, місяців, років…» Генрі знову кивнув. «Мабуть, і не будеш. І тому є другий секрет». Він зробив театральну паузу і промовив. «Я думаю, тебе навчали ефективності фінансового планування». «О, Боже!» – подумала Зої – «починається». Вона ненавиділа фінансові плани і ведення бюджету. Це було якесь ірраціональне відчуття, наче щось всередині неї протестувало проти самої ідеї про це. «Фінансові плани!» – несподівано вигукнув барон. «Ха!» Перше, що ти робиш з фінансовим планом, це приймаєш саму цю ідею фінансового плану в цілому, ефективність і таке інше, а потім викидаєш її на смітник». Зої вдавилася від сміху. «Наш чолов'яга». «Фінансові плани?» – повторив барон. «Яка нісенітниця?» «Цей чоловік за словом у кишеню не лізе». Він нахилився до Зої. «Ти ненавидиш фінансові плани, чи не так?» Вона кивнула. Звичайно, ненавидиш. Всі ненавидять. Ну, не всі. Є такі люди, які відчувають себе в фінансових планах, як риба в воді. Рідкісні люди, як єдинороги. Їх потрібно берегти. Нам потрібні ці хлопці, і ми даємо їм важливі робочі місця. Там, де я працюю, є старший фінансовий аналітик. Він просто обожнює ці плани. Напевно, тримає один фінансовий план під подушкою вночі. Що ж залишається нам, простим смертним? Ми ненавидимо фінансові плани. Зої з цікавістю спостерігала за Генрі, їй було цікаво, як він на все це реагуватиме, залишаючись при цьому таким самим неперевершено ввічливим працівником кафе, яким був досі. Генрі просто кивав. Барон, звісно, правий. Зої не могла стримати здивування. Як це так? «О, фінансові плани корисні для корпорацій великих організацій, але не такі ефективні для особистого використання», – продовжував Генрі. «Для такого плану потрібно щотижня складати фінансовий звіт, і це просто не буде працювати. Це не риса характеру Зої, а людська природа. Ідея персонального фінансового плану звучить розумно в теорії, але насправді не працює». «І знаєш чому?» – додав барон. Зої відкашлялась і сказала – «Та звідки? Чому?» «Тому що це не просто. Ось чому!» – знову втрутився Барон. «Це як дієта. Легко почати і майже неможливо довести до кінця. Вести список всього, куди витікають твої витрати, і намагатися розподілити все своє життя по категоріям – це справжній кошмар. І це суперечить природі людини». Генрі посміхнувся. «Досить справедливо. Приблизно це я й збирався сказати». Жоден фінансовий план не допоможе дотримуватися принципу плати спочатку собі, яким би логічним і ефективним він не здавався. І є тільки один спосіб це здійснити. Він взяв свій блокнот, повернувся до сторінки, на якій писав вчора, і під словами «плати спочатку собі» написав своїм розлогим почерком. Друге. Налаштуй автоматичні платежі. Якщо тобі потрібно кожного тижня виписувати чек або заходити в онлайн-додаток, щоб регулярно поповнювати депозити, то рано чи пізно щось піде не так, і ти просто припиниш це робити. Зої, дозволь запитати тебе, ти вважаєш себе зайнятою людиною? Ха, ще якою? Генрі кивнув. Звісно, ти зайнята, як і всі. Думаю, останнє, що тобі зараз хочеться робити, це складати фінансовий план і слідкувати за його виконанням тиждень за тижнем. Правда в тому, що ти, напевно, цього не будеш робити. З цим Зої точно не стала б сперечатися. Єдине рішення, сказав Генрі, це перевести буденні рішення в простий, автоматичний режим, щоб вони виконувалися самі собою, не вимагаючи від тебе спеціальних дій». Щоб це зробити, не потрібна ніяка самодисципліна і сила волі. Просто береш, налаштовуєш, і воно працює. Неможливо витратити те, чого немає, зауважив барон. Саме так, підхопив Генрі, автоматична система прекрасна. Кожні два тижні або щомісяця ти домовляєшся зі своїм роботодавцем, щоб платежі за пенсійний план 401К списувалися автоматично і одразу до того, як сума буде піддана оподаткуванню. І твій банківський рахунок автоматично поповнюватиметься. Ось і все. Так просто? Не повірила Зої. Це має бути так просто. І якщо ні, то ти цього не робитимеш. А якщо ти не налаштуєш ці списання автоматичними, то цього просто не станеться. Зробити їх автоматичними, прошепотіла вона, записуючи слова в телефон. Барон знову заговорив. Уряд давно зрозумів це. До Другої світової війни всі порядні американці збирали свої зарплати і не платили дядечку Сему його частку до наступного року. Проблема полягала в тому, що всі порядні американці також нічого не планували. Не складали фінансові плани, усміхнувся він. Вони намагалися витратити трохи грошей на компанії з навчання нас фінансовому плануванню, щоб ми почали платити податки. І це теж не спрацювало. Тому дядечко Сем сказав «ну і нехай» і встановив просту систему, яка почала забирати його частку. Автоматично, додав Генрі. Саме так, повторив барон. Забирати її автоматично ще до того, як вона потрапить в наші руки. І це працює. Кожного разу, коли ми заробляємо долар, перш за все оплату отримує дядечко Сем. А потім в гру вступила корпоративна Америка, перехопив розмову Генрі. Ти ходиш у спортзал, Зої? Взагалі-то так, ходить, бігова доріжка і все таке. Оплата за абонемент у зал списується автоматично раз на місяць, чи не так? Зої кивнула. Вони налаштували автоматичне списання оплати в той день, коли я купила членство у клубі. Звісно, налаштували. Зараз так робить більшість компаній, додав барон, тому що це працює. Це і є другий секрет, підсумував Генрі. Ти просто повинна зробити це сама. Уряд навіть надає спеціальний спосіб зробити саме це до того, як відбудеться оподаткування. 401k, прошепотіла Зої. 401k. Підтвердив Генрі. Пенсійний рахунок до вирахування податків. Є й інші види, ERA, план самозайнятості, SEP та інші подібні. В інших країнах схема та ж сама. Вони можуть мати різні назви, включати різні деталі, але все зводиться до одного. Місця, де ви можете спочатку заплатити собі автоматично, а потім дохід піддасться оподаткуванню. «На цьому, леді джентльмени, думаю, слід перерватися і скуштувати найкраще, що є в Хеленас». «Щонебудь для вас, мем?» – сказав барон, відсунувши стілець і піднімаючись. Зої посміхнулася. «Ні, дякую. Коли в останнє хтось звертався до неї, мем?» «Цікава особистість, ваш друг», – сказала Зої, поки вони спостерігали, як барон направляється до бару, щоб попоїсти. «О так», – підтвердив Генрі, – «він ніколи не сумує». Раніше був у нафтовому бізнесі, але ця галузь пережила складні часи. Він переїхав до Нью-Йорка, знайшов тут роботу у сфері енергетики, в компанії, яка займається відновлювальними джерелами енергії. Це вітер, сонячна енергія і всілякі нові технології. Це дивовижно. Водень, теплоутворення. Він знизив голос, передражнюючи барона. Речі, яких мій тато навіть не міг собі уявити. Зоя засміялася. «Ласкаво просимо у майбутнє», – сказав Генрі і подивився на Зої. «Але ти хочеш щось мене запитати?» «Так, у мене є питання, і навіть не одне», – Зої засміялася. «Я тебе слухаю». «Ну от, доведеться це зробити», – подумала дівчина. Їй не хотілося бути грубою, але вона не бачила жодного способу зрозуміти своє ставлення до того, про що говорив Джефрі, крім як запитати Генрі прямо. «Вчора ви говорили про те, що потрібно відкладати частину доходу на спеціальний рахунок, який приносить 10% на рік». Генрі кивнув. «Я говорила про це зі своїм другом, і він стверджує, що зараз вже неможливо отримати такі відсотки, що це залишилося в минулому». Генрі посміхнувся. «Розумію. Багато хто ставиться до цього скептично». Але насправді з 1926 року, того року, коли почали вести облік даних, статистики, ринок фондових акцій показав середньорічний ріст вище 10%. Звичайно, в економіці бувають підйоми та спади, і ринки бувають різними. Скільки ти насправді заробляєш у який рік залежить від року та того, в що ти інвестуєш. Але якщо подивитися на картину в цілому, все усереднюється. Ринки зростають, ринки падають. Так було завжди. Не було жодного ринку, який би впав, але в кінці кінців не став би знову рости. Після економічної кризи 2008 року почали говорити, що дні, коли можна на чомусь заробити гроші, скінчилися. Вгадай, що сталося з ринком з того часу? Він став рости? – здогадалася Зої. Генрі посміхнувся. З середньорічним прирістом понад 10%. Оце так. Історично, продовжував Генрі, навіть найнудніший консервативний портфель акцій та облігацій може приносити стабільні 8%. Але суть тут не в точній цифрі, Зої, суть у тому, щоб це число існувало і працювало на тебе. Добре, Зої знову згадала розмову з Джефрі. Але ж податки все одно доведеться сплачувати, навіть після відрахування цих відсотків. У певному сенсі так, відповів її співрозмовник. Але якщо залишити долар собі сьогодні, то замість того, щоб віддати за нього 30 центів державі, зможеш інвестувати його прямо зараз. Час і диво капіталізації відсотків, і він буде зростати, але податки з нього кожен рік платити не буде потрібно. Зараз поясню. Генрі відкрив чистий аркуш у блокноті і почав малювати графік з цифрами та двома довгими кривими лініями. При вході до кафе пролунав хриплий сміх. Зої повернулася і побачила, що барон розважає стоячих у черзі відвідувачів якимись історіями. Усі сміялися вголос, включаючи баристу за прилавком. Не звертаючи на них уваги, Генрі продовжував малювати графіки і пояснювати Зої. Уявімо, ти вклала 100 тисяч доларів у інвестиції під 10% на рік. Через 30 років вони зростуть до 661 тисячі доларів. Але якщо ти покладеш ту ж саму суму на рахунок з так званим відкладеним оподаткуванням, то через той же час ти матимеш більше 1,7 мільйона, тобто приблизно в три рази більше. Інвестування на рахунок з відкладеним оподаткуванням приносить, видимо, навіть неозброєним оком різницю. Початковий вклад – 100 тисяч доларів, коефіцієнт прибутку – 10%. Клас оподаткування – 35%, строк – 30 років, різниця – 1 мільйон 83 тисячі 503 долари. Зої не встигала зрозуміти всі тонкощі у цифрах, але зрозуміла, про що йде мова. «Приблизно у три рази» звучить досить виразно. «Коли гроші не оподатковуються, вони ростуть не просто швидко, а у кілька разів швидше». Тож, кого це турбує, платиш ти податки спочатку чи пізніше, після того, як сума зросте? Якщо дійсно хочеш спочатку платити податки, то можна відкрити рахунок Roth IRA, за яким гроші ростуть без оподаткування завжди, після того, як ти заплатив податки при відкритті. І якщо є вибір між тим, щоб залишити всі гроші на своєму рахунку зараз і заплатити державі пізніше, або віддати їм частину зараз, «Я б вибрав перше». Зої все ще дивилася на графік. «Чому ж тоді всі так не роблять?» Генрі знизив плечима. «Гарне питання. Іноді прості речі легше за все не помічаються, або не приділяють їм значення, тому що... Ну, просто тому, що вони занадто прості. Пам'ятаєш вираз про те, як з'їсти слота?» Зої випила ковток свого лати і кивнула. «Шматочок за шматочком». Точно так само і з нагромадженням статків. Долар за доларом. Але більшість думає, що для того, щоб розбагатіти, потрібно виграти у лотерею. Наприклад, друг, який дасть пораду стосовно нової криптовалюти чи акції великої хай-тек-компанії, про яку ніхто не знає. Зої подумала про Джефрі і його план щодо винаходу нового інстаграму. Або знайдеться далекий родич, і ти успадкуєш його статок. А з пам'ятю у нього все в порядку, подумала Зої з усмішкою, або знайдеш закопаний у себе в дворі скарб. І що об'єднує всі ці варіанти? Це прикрашені версії однієї тієї ж безглуздою, виправдовувальної відмови. Одного разу і на моїй вулиці буде свято. У кіно, звичайно, так і станеться, а в реальності він похитав головою. На кожного, хто купує виграшний квиток у лотерею, припадають мільйони тих, хто стоїть у черзі за квитком, який ніколи не потрапить до них. Зачаровані мрією, вони вірять і сподіваються, що одного чудового дня це станеться. Це казка, спосіб заспокоїти себе фантазією, щоб, можливо, було легше справлятися з щоденним життям. Ой, видихнула Зої, звучить досить жорстоко. Це дійсно жорстоко. Саме так це працює для великої кількості людей. Це фінансовий вираз про те, що Генрі Торо називав «життям в тихому вітчаї». Але справа в тому, що воно не повинно бути таким. Щастя вже тут, під твоїми ногами. Ти вже можеш до нього доторкнутися. І ти та, хто ним розпоряджається. Питання в тому, як я ним розпоряджаюся, і які у мене на нього плани. Ось! Раптово вигукнув голос барона і з'явився він сам із тарілкою товстих шматків якогось пирога та чашкою кави, яку поставив перед Зої. «Взяв тобі ще одне лате, Зої! Просто про всяк випадок!» Генрі оглянув кафе і побачив, що черга тягнеться аж до самого входу. «Вибачте!» – вибачився він, піднявся зі столу і попрямував до прилавку, щоб допомогти з клієнтами. Барон повернувся до невеликої таці, яку він поставив на сусідній столик, Взяв звідти крихітну керамічну чашечку з чимось гарячим. І свіжозварений гаряче еспресо для… Ви прослухали переклад четвертої і п'ятої частини «Фактор лати». Оцініть його лайком і залиште коментар під відео. А також хочу нагадати, що усі, бажаючи підтримати канал матеріально, можуть знайти реквізити і посилання в описі каналу, а також в коментарях під відео.